چې او سارق او داغن الله سکډ شو او مال نشته مال هلاك شوه دې امام شافعي په د تاوانشته امام سيب رحمه الله په د تاوان امام سيب خپل مساليل دلیل وي چې کلا غل غلا کوي او گویا کې دته دې مال تلاس کو نو لا کچه دا, ده دا اللہ دی. زکر دی مال د الله لا کړی زګر د مال د بنده حفاظت نه کړې شو زګور پس سره غل راغي نو د بنده د حفاظت نه واوړې د حفاظت د چاته الله تا نو الله به اوس په عزت اپوس کوم دا مالک لا کړې د چاره دا, دا, چا دا الله دی او د الله قانونو تا ته جهتو نشته سوال راغي شه کمټې مال موجود وي د امام صاحب غټم بیا ولې تاوان واجب وای شه مال سری موجود وي نو هغه ټم بیا ولې تاوان سوی واجب کار داره چې هغه ټم بیا چې کم نن تاوان سنشي واجب نشي ځکه دیم د شغلا کړه وي امام صاحب وای چون کې دغه ټم کې ښکارا مال سره موجود دی نو موږ د صورت لحاظ کوو دا صورت چې ځایری صورت د دې مال خود چاو د دې مالک وکنه اچھا مالک او هغه د غمال څه دی موجود دی نو بس کوم ننو او واپس کی چا دی واپس کی مالک ته رس کی واپس کی رعایت د صورتوم دی لحاظ هم دا چا کړل صورت وای ان ما اجب الرد او واجب د رد اذا كان موجودن لانه لم يبطل ملكه ذکر نه باطل شوه د څه ملک وان زالت عصمته اگر که عصمت سو شوه دي زاله ولریا ایت سورۃ قلنا بوجوب رد المال نو د ظاهری سورۃ لحاظ هم کو نو موږ چې دا مال لی واپس کی مالک ته رس واپس کی ولریا ایت المانه او د جود لحاظ زمانانه شي عصمت چې کمدنو دنو زایله شوه نه دل نو قلنا منغووی بیا دمی زمانه هی شي عصمت د مالک نه زایله شو چاته وړیدو الله تعالی نو منغووی چې ما زمانه واجبو نه دې نو د مال د په صورت کې منګ د صورت لحاظو کو او چمال نشته منګ نه معنا سو کو لحاظو صحیح وا مسله باندې پوښوي د غزمنګو د ایمان شافی رحمه الله په منځ کې کوم اختلافی مسله چې کله مال حلاخ شوی د امام سیف شافی څخه بي وسسته طوان اومون غو دلیل سو بوتلان او دلیل چې کم داسه شه ده بوتلان او اسمه دلیل څه شه ده لړن یعنی چې دا اسمت او حفاظت د مالک باطل شو او حفاظت او اسمت د چاره راغې دا الله راغې نو د عمل چاغ لا کړه ده دلیل زمونږ دا رې ها پانه تا شو دمو دلیل دا دی چې دا اسمت چې کم دنو چا چاره دا الله دی د بندې عصمت شو باټر امام شافی دزې شوراغه آیته راځي وکه مغ له توته وي چې خاص دی کتاب الله خاص دی کتاب الله پدی کی دلیل فقط او دی څه فقط فقط او اې دی هما و سارق و سارق دو همان قلاگر سڑا و خزا غسکی دا خاص دی قطع خاص دی کتاب اللہ دی خط غصش دی او اگا منگا پی جنو یوی معنی لوز شوی دی چې دا جدا کول دی لکا سیشو لاس تکن دا با دی دا جدا کن دا قطع امان منسکو پی جنو نه پهدي کې دا بوتتلاننو ل اسمت کوم زیای پرخت دی دا به ک کمم ځای دی دا زیادت په کتابو لا نه دی نو چېشیدي دا بوتانو اسمت مصرخ په کمم زیای راغې فتو کې دا د کمم ځ نه دا, دا؟, دا زیادت په چا دی په کتاب وله مشافې په مونږ سرکوتی راوکوو نو مونږ رالو جواب بهته قسمتتنتهګوره وا بوتانوله اسمتې عن المسروق او باله کېدل ده اسمت د مشرخ نه لا پوانا شوئی؟ مخ کو جزا لابي قوې ی پختتو پوونه شوي مخکې اعتراو کو مونږ ته د حد تا نه چای ثابت ک کړ دی مونږ خو د ی او نه س کړه دل ته تاسو د فختتوونه ثابت کړ دی مونږې مونږ کله د فختتوونه ثابت کړ د مونږ دجززا ان نه س کړی دی ثابت کړی ججزذا بېما ک سر په جززا نه مونږ س کړړی ثابت کړ اوس د جززاه انټ کې کم او هغ نه د ثابت کړی څنګه دی ک دی بعد وا تر ځالې شاافغي اعتراضو ک پهد بانې مشاافره حمله بیا منسوو ص عليه في حاضل بااب چې دی کې نص راغله دی دا قول د بابارې تعاللار او سرپزمه والقطت اولب ژون خاصو نو زلمانمن کا تعلب چې خاصې جو معمه وهل بانسو او غ چې کمو چې دا کېدل د مړون نه دي دا لاسجو کېشه مون دی لا دلالهته حالات تحول او نشته د دلالت لهودې ای یاد لره على تحول حولی لو اسمتې په اوړی دولو د او اسمت عن معمالک مالک الله تاالله چې واړېمالک نه چا ته الله ته ف کولو بوتان اسمه نو کو کول په بوتان د چابانې قثت عنې زیادو الله خاص کتاب دا په خاص کتاب الله باې دی زیه پو نه شپ په خاصې کتاب اللهشي دی زیادت دی فاجاب المصنف دوڑتا ہوا امبیر کے ساتھ گزرتا ہوا او کلین بورڈ ان جانب بہ بی حنیفہ بیان نبطلان الاسمۃ کہ بطلان الاسمۃ دمال مسروقا و ازالتها من المالک لله تعالی انما نسبته مغ ثابتو دل رابع قوله تعالی جزاءا بما کسب لا بقوله فقط لا بقوله فقط پوسوی کنا پوستے ان سن ثابت د دې د جزا قانون ثابتول دو طریقې یو یوه دا چې جزا کله واقعیا شي کنه څه چې پس سزاګانو کې دا جزا ټکی را شي کنه کم ټکی دا په هغه ځای کې راځي چې د هغه ځای کې بنده حق د الله ځای کړي دا, دا جزا ان ټکی په هغه ځای کې راځي چې بنده حق رچا ځای کړي الله ځای کړي چې د بنده حق ځای کی نو هغه ځای کې جزاء ان نه نه سزا ان په هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې چې کوم بنده حق له تا ځای کړې نو چې سړی غلا وکړو پر دې کوو نو دا, دا الله کوم حق ځای کوو چې وای دا قطع عدل سزا ده جزاء بما کسبه چې د سکرو دا غصه ده سزا ده نو دوی چې سکرو نو دا چې الله حق ځای کړو ال بيداس شي تاسو شي زه هم خبر پوه نشوم الله به دا حق دا الله شي چې مون وایو چې د سړی د مال چاغلا کړی دی دا الله اغلا کړی دی چې اغلا کړی دا الله اغلا کړی دی څنګه دا الله اغلا کړی دی بس د هغه مالکې حفاظت نشو کولای دا ګویا کړی چا شو دا الله شو نو الله به چې زه سګومه تاسو کوم اسلامی قانون د چاره دا الله نه دا قانون د چاره دا الله دی او باڅا سوکته الله دی نو الله تاسو کومه الله سوکو لئن الجزاء از کا جزاء چې رضا وق مطلقاً فی مرض العقوبات چې کله واقع شو مطلق په زیاده سزاګانو کې نو یراض به حماج بحق لله تعالی اراده کول شي په دې سراغه چې واجب شی حق دچا و انما یکون حق لله تعالی او دبا حق د الله لشي چې جزاء قاتل جنایت فی عصمته وحفظه چې کله واقع شي چې کومنور جرم په عصمته او حفاظت دچا کې د الله کې وإذا كان كذلك فقط سوريا جزاء وهو جزاء كامل وهو القط سيشوه نوشي كلا داسشوه نو الله ولا سزاء مقرر كار طولا مكملة جزاء شهيدا قطع دا وبيار فسي وي جزاء نو دوية مطاريخة دا شوه شه جزاء چه كمدنو كفاة ويله كيكي سيدا كفاة ويله كيكي نو دا قطع مكملة سزاء شوه سزاء شوه وطوانونو دا بكاجاتا مكملة سزاء الله وي سيدا قطع دا مطاوان ماوان پکې اصول شらせه مساله داغه اصول شらせ کې دزشته اصول شらせ کتاب دی وړا دوره کې خلقوي هاجه و اذا كان كذلك فقط شريعه جزاهه حق الله تعالی اذا وقع قاتل جنايه في عصمتي وحفظه واذا كان كذلك فقط شريعه جزاهه جزان كاملا وهو دذاکان مالو مووجن في ور دولی ااج شو نهجزذا د دوی مطرریخه د دمه وله والیان نه جذا یجی او به مع کافه فد والله اناند دقطته غ کاین او دلالت کې دا چې قط ده کافی ده ل حاضل جناې وله حتاجله جزای آخره او نه محتاج مختاج دا سذا ې ته الزمان جب اوز تردي چې توان شي ماششالله د دات چې کمم تخقی کو شو چې دا کم تفیر کړ دی نو جزا انه فقط او ډیر کوله تفسیر شو چې دا کم تفسیر کړی دی ها ذا مما ذکرته فی تفسیر احمدی دا تفسیر احمدی او معمولی غو ته جلک ته که نور دی او کوته نو وا وا مما ذکرته فی تفسیر احمدی دا غو معمولی جلک ته دا غنه چې ما په تفسیر احمدی کې ذکر کړی دی وقفه تو نور سره ذکر کا کنه بيته لا دا پورا دی پس ثم ذکرل مصن بعد هذا بیان تفریعات دری والا نور باقی علی منګ ویلو څو تفریعات ذکر کئ وو څو تفریعات سو څو تفریعات منګ که څلور تفریعات ذکر کړل د ریپا دی د دی دیپمنس کړه دوی ته راځو نه رااله د امام شافعی دا, را را دا سو کړه جوابونه اوس بیا چې کمونو پیچه پیر ما غلطه کړه پروتو کا ریورس بٹن به سکا کیرا اوس مو او موبایل کې پروتکوله ساندې په خو بډیر سو ګرانو اوس پوهته ده چې بس که شاغلته مو رسی ما شاء الله او ما ا د سپین سپین پانډای هم د وزخت دی خطیب صاحب ته د وای دته له نو وړي وړي جینۍ پیل دلی اپل پاین نه کنه وړي وړي اونته کې سپین سپین پتلونونه د اوسې وړي وړي ګن 10 کتلی دي چې ماشاالله او ماشاالله د سپین پانډای هم د وزخت دی ولذالک صحي قاو الطلاق بعد الخل دا هم یو لوي تمهید غوړیاره وړو کې تمهید نه لوي سغوړی تمهید قران مجید کې د طلاق مسله راوړی دا مسله پاین طلاق ها دا غوډه کې فاین فاین طلفه ات طلاق مرتان طول طال چې سړی یو اخزي له طلاق ور کوي نسوی سوی صحیح سوی صحیح ده سوی لکه درې درې طلاق ور کوي اټ قران مجد چې د طلاقو دا مساله ذکر کړی راغنا د طلاقو دا څه ذکر کړی دا مساله ده دا دا څه ذکر کړی دا, دا. چې اټ طلاق مرهتان سوسو دوا سوسو دوا فاین طلقها فاین طلقها دا سوسو دیم اټ طلاق مرهتان دوا او فاین طلقها سوسو دریم شو منس کې دا وړې دا مساله د خلع هذا المسألة كثيرة نحن نقول فهي تحسن نقول في القرآن آيات... مجيز لكم لا يحل لكم و تغذون مجيز إلا يخفكم و تغذون الله فالنوان يخفكم و تغذون الله فالنوان يخفكم و تبه لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا تأصر الروايح لك فهي تحسن مهرونا عليه أبسوه فهي تقول إلا أن يقيم حدود الله ان خاف الله یوق محود دله که دا یا را که نه دا یا چې دو به شریت په طرریخه جووندون کې او دا ښه به خاون بدلاان کې یا به دا خوون دا ښسه کې ب یعنی س ممسله به جوړه شي نوفاین خفتون ک یارید تاسو ی د کلي مشرانو یا دا لاقیې مشرانو الله یقي مححود دله چې دی به جوونونه کې د شرې په ریخهبان دی د شریت ځن دنګي نو فلا جناحه علیهما فی مفتدت به پدې خزا او خاون باندې ګنا نشتا پارسګي چې دا خزا جرمانه ورکی او پیسي ورکی دی خاون لا د خلاصی خلاصید لپاره کم مہر و تپریدی پیسي ورکی نو پدې خزا په ورکول کې ګنا نشتا او بسړی په اغستو کې نشته ظاهر کې رشوت خاري چې خزا د زاند خلاصولو لپاره سورکی رشوت ورکی او سره رشوت تخلی نو الله وی فلا جناحه دې کیسه دا مساله دا چا دا؟ خلع دا خلعه دا اوز کدا خلعه تلاقش نو اتلاقو مارتان اتلاقو مارتان دوا خلعه سوشو دری نفاینتو اللہ قحا سوشو مساله شوک انشوها او کدا تلاق نشو مساله بلا فا خاز دی کتاب الله دی فا انتو اللہ قحا کفا خاز کتاب الله دی او فرাজি د پاره د تعقیم معل وصل زه د دینه معلومیږي چې دا, معلومی دا دریم طلاق به علی جمعکه خلع کړي که خلع یې نکړي مبي دریم طلاق صحیح کېدلې نشي فخذ کتاب الله کنه په یګ کنه مولا جیون اسسکار کو حل کرنا چاہتا ہے اغه وی خلع چدا دا مستقل طلاق نه دي مستقل څه نه دي تلاق ندی خوبا دی آیات کې د تلاق باین با ذکر شو تلاق سو ذکر شو باین با ذکر شو یو طلاق و مراتان دو شو کنا چې تلاق دو شي عدد پی تیر شو نسو شی با باین شی کنا سو شو, شو دا شو او خول هم تلاق باین با نه خوب مخ یو تلاق باینو با بغیر عوازین چه پیسی پکی نوی او دا بل شو بی عوازین دا خول های پکی منس کراولا جملا موتاری زا شدک تلا کې شو خو په ځې من د چاکې شو پیسووکې شو پهځې من د خولا شو نو که د پس بیا دریم تلااق شو شو راغې دا درم تلاک خواکه د تلاکومه راتانان پسې او خواکه د خولای پسې چا پسې دي خللا پسې وي هوکې دی حرمې غلیزا خوک مې حرمتی غلیزا که ار ر چا پسې نو هو کم م د حرمېسه شيلی پهخبرهې پو مد دې فایې طلاق هانه معلومه شوه چې خله یې پس دریم طلاق ورقول سدي جائز دي. نه خاصه کتاب الله او فخاصه تاو کتاب الله او الطلاق مرتان پس دریم طلاق ورقول جائز شو او خذو به مغلزه شي او که خله یې پس یې طلاق دریم سکو ورکو خذو به سشي وللد شي. په بنه شويه. داوي ول ذالک او دې وجنه صحه اقاء والتلاق ابد الخلق وروادی چې کمنو طلاق ور کول پز د چانه د خو لاینه د دیو جنا چې مدلول له خاص قطری دی واجب نو صحیح زمونږ پنيز ور کول د طلاق خپل خزل را پس د دینه چې خلاای وسره کړی امام شافعی نو ټاکینګ امام شافعی خو لا پاس خاله خلاصون بس طلاق ډلیټ شو خبره ختم دا خزل ډلیټ دا ونه پردای شنو نو پردای خو د طلاق دا پاس خاله څه ده اما واینه خوله حاصل شهره طلاق ته یو کسم سه دی طلاق ته خو پیثیب کې مان کې سه راغلی وی دي راغلي او بيان قول ان شافعي يقول ان الخلوص لنكاح خلوه د نکاح روان ولي فلاي نکاح بعدو نپاتنه شو نکاح پز دینه ولي سبب طلاق فلاي صحه طلاق بعدو وایندنا او زمونږ پني خو طلاق نه صحي قا طلاق الاخر بعدو املا م قولي تعالى فان طلقه فلا وذالك لان الله تعالى قال اولا تلاق مردان في امساك معروفن وتصريح به سن ايه الطلاق الرديس ناني لا الطلاق مرتان دو معنی کی هغه طلاق چې پاغي کی واپسي کی, آغا تلاق کی آغا دی شي هغه طلاق چې پاغي هغه دو زليدي سوزليدي یا معنی دا دا چې طلاق شری مره بعد مره مره بعد پر یو زل طلاق ور کول سري خلاف اگر چې خزبې سکی بیت تفريق دون الجمع فبعد ذلك ذو طلاق ونرست واجب دی فزوج باندې ام امساکم معروف ا مراجهه به حسن المعاشره چې په کله طریقه واپس شي او تصریحهم به استان ای تخلیصنا الکمال والتمام ثم ذکر بعد ذلک به دین ورستو ذکر کړ د مسله قلع فقال ویل فين خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مقتضى به ای فين ظننتم یا ايها الحکام الا يقيم هاز زوجان حدود الله بحسن المعاشره والمروته علا جناح عليهم في مفسده المراه به فخلصتها من زوجها انه نشه گنا په دی باندې چې دا خزه پیسې ور کوي او ځان خلاصي د خاونا وتلاقها الزوج فطلاق ور کی ولاسه شي زوج نو د خزه کار صرف پیسې ور کوي او د خاون کار څه شي دی طلاق ور کوي اغا کله چې کوم خزه کوي یا طلاقو مره داخلها معلومه شو ان فعل المراه في خلع هو الافتداء وفعل الزوج هو ما كان ان يطلاق للفس لان يقوم بالطرفين فالفقه خواهرج دواله ترى بمشوره شيخوان كي لا بالزوج وحده ثم قال يا ولي فينطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اي فينطلق الزوج والمراه ثالثا فلا تحل المراه للزوج من بعد الثالث حتى تنكح زوجا غيره ووتيها وطلقها فالشافعي يقول يعني باب حتى تنكح نكاح كي الزوج بالسرا او بل وج سرهوتي وکي او غولله بیا اطلاق غور کي او دا هغ نه د تیر شي د بیا به زوج ولسه شي روشي فشاافې یقول ی امشافیوي ان مت شلو مقول اطلاقکو متان ح ت کوونه حاضې تللقه سالدن د کارل خللا في ما بين نه هم جملتتن مو ضه لی ف خو لاې وتتللا خو بعدده دا فس غه داس دا کمی ن کې کې تلاق پس د دی نحنو نقولو. زه بس